Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Al-Waqi'ah Ayat 35 Hukumnya kena matikan uh, Jadi baris satu Betul uh, Pada bacaan ini A'udzubillahimina syaitanir rajim Inna ansha'nahunna in Insha'ah tu Mak wajib mutasil Dibaca 5 atau 4-5 harakat dan, dan ayyalah mad badal dibaca dua harakat ayyalah mad badal mad badal biasanya kita lihat pada uh, huruf jaa Baris dua di atas dan ada alif contohnya jim alif dua di atas jan ha alif dua di atas han kha alif dua di atas khon ba alif dua di atas ban dan seumpamanya atau juga melibatkan alif maksurah yang contohnya seperti lam ya baris dua di atas itu alif maksurah tu ataupun mim ya, yang tiada titik itu baris itu di atas itu juga maksudrah dan satu-satunya uh, mad yang tidak beralif dia ada hamzah dua di atas an seperti itu dia diwaqafkan dengan a dua harakat bukan uh, dimatikan hamzah tu uh, hamzah tu dibaca dengan a dua harakat hukum mad iwad. iwad yang satu-satunya tidak beralif ya, mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan wallahu alam